Миротворци Десета лекция от учителя, неделни беседи, девети том, 21 декември 1924 г. София, чете, Надка Иванова. Блажени миротворците, защото те, синове Божи, ще се нарекат. Ивангелие на Матей пета глава, девети стих Противоречиво е днес да говориш за миротворство. Противоречиво е, да говориш за миротворци. Противоречиво е да говориш на хората за сиромашия, че трябва да бъдат сиромаси. Противоречиво е да говориш на съвременните хора за болести. За тъмнината. Противоречиво е, днес да им говориш, че в света има някакъв си промисъл, че е имало някаква вечна любов. Всичко това са все противоречия. Българите имат една пословица, която казва ‒ той има кокоши ум. Те употребява този израз за човек. За когото искат да кажат нещо лошо. Че в какво е лош кокошият ум? Кокошката не се напива, пари не краде, хора не убива, затвори не гради, несправедливи закони не създава. Тогава, в какво е крива кокошката? Да казват кокоши ум. Кокошият ум седи в следното. Като дадеш на кокошката жито в една крина, тя започва да го рови, разхвърля го навън и след като го разрови, започва да мисли, че е изровила нещо от някъде. Това показва, че тя не може да използва уния блага, които ѝ се дават, а ги разравя. И в това отношение, когато казват кокош и ум... Означава, че и ние, като тази кокошка, не можем да използваме Божиите блага, които ни се дават. А някои мислят, че кокошката не може да мисли. Не, в някои отношения тя може да мисли по-добре, отколкото самият човек. Блажени миротворците, защото синове Божии ще се нарекат. Какво означава думата миротворци? Миротворството е едно от великите качества, но на кого? На великите души, на хората с характер. Миротворството не е качество, свойствено на простите хора. То не е свойствено и на обикновените, даже не е свойствено и на гениалните хора. То е свойствено само на уния, които имат разумни души. Човек трябва да придобие това качество. Той не се ражда с него, но го придобива, развива. Ако се раждаше с това качество, то ще да бъде едно пристрастие от страна на провидението. И в това именно е похвалата на човека че той може да го придобие. Сега онези, които философстват, ще кажат, тогава къде е Божията благодат? В какво седи Божията благодат? Ако Бог ще влее в нас всичко наготово, тогава какъв смисъл има животът ни? В такъв случай нека Бог си живее сам. Нека сам се проявява. Някои казват, тогава ние виждаме голямо противоречие в това, което се казва, че трябва да придобием всичко сами, а в писанието е казано, че всичко е от Бога. Каква е тази ваша философия? Не е там въпросът. Това, че ние живеем и се движим в Бога, е от Него. А това, че се проявяваме, е от нас. Нема това, че унази кокошка рови с краката си и изхвърля житото навън, е от Бога. Каква нужда има Бог от това, да рови зърното? Сякаш той не знае това зърно и трябва сега да го опитва да се учи. В това няма никаква философия, а каква философия? Има в това човек да съгради една къща и после да я събори. Ще кажете, от Господа е. Не, от човека е. Някой убил някого и после казват. Тъй направил Господ, тъй е наредил Той. Ние сме направили това, а после казваме, че Господ го е направил. Оправдаваме се. В писанието се казва, че Господ не се изкушава. Каква нужда има той да убие този или онзи? Каква нужда има да прави затвори? Господ, който има всичко в себе си, каква нужда има от тези детински промени? Следователно, като мислим така, ние опоручаваме Божието име, опоручаваме... Божията любов Казва се в писанието, че миротворците ще се нарекат синове Божии. Да бъдеш син Божи е най-възвишеното положение, което някой може да има по отношение на Бога. Разбира се, като кажем, че можем да бъдем синове Божии, веднага ще се родят противоречия, съмнения — можем ли да бъдем синове Божии? Или не, аз не обичам да споря, дали можем да бъдем синове Божии, който разсъждава и който размишлява, може да разреши всички задачи, който не разсъждава, който не размишлява, никакви задачи не може да разреши. Някои ми казват, но аз не мога да видя това. Да видиш? Или да не видиш е нещо относително. Ако аз, след като сидя тук в София, не мога да видя една игла на Витуша, това не е ни дък на моите очи. Но аз мога да стана от тук да отида на Витуша и да намеря тази игла. Там ще я видя. Някой казва, ти си учен човек, виши иглата от София. Аз ще ви възразя, ако ти си действително учен, ще отидеш сам на мястото и ще видиш тази игла отблизо, само глупавите хора разглеждат нещата отдалеч. Хубаво, щом разсъждавате така, щом вашата философия е такава, бъдете последователни, служете тогава хляба далеч. Поглеждайте го оттам и се наяждайте. Защо влизате в противоречия? Ако това е едно правило в живота, нека го приложим във всички отношения, нека бъдем последователни в своята мисъл. Погледни хляба от половин километър разстояние и се нахрани. Да, когато дойде въпрос за хляба, ти го вземаш в ръцете си и се вторачваш в него, а щом се отнася за друго нещо, щом се отнася за иглата на Витоша, казваш, и оттук може да се види. Аз разсъждавам последния начин. Когато имаш да вземаш пари от някого, ти се вторачваш, приближаваш се към него и казваш, дай парите по-скоро. Когато пък имаш да даваш някому, Отдалечаваш се от него. — Интересът с е бабам казват турците, но този интерес е двояк, когато имаш да даваш и когато имаш да вземаш. Когато имаш да даваш, ти слагаш нещата далеч, а когато имаш да взимаш — наблизо. В първия случай казваш. Колкото по-далеч, толкова по-добре. Вие ме запитвате, защо този господин стои толкова далеч от Онзи? Защото има да дава. Ами защо, еди кой си, е много близък с Онзи там? Защото има да взима, казва се. Еди кой си се оженил за еди коя си. Защо? Защото има да взима. Та да я взел в къщата си. Ама защо еди кой си изпъдил жена си, отдалечил се от нея? Защото има да й дава. Това са философски разсъждения. Те не са съществени, а са само известни положения. И тъй, писанието казва: Блажени миротворците! Миротворството е едно качество, което се придобива, но не в един живот. То е качество за придобиването, на което се изисква цялата вечност. Сега аз няма да се занимавам с математика, да ви доказвам, че за да се развие у вас миротворството, се изисква едно число от години с множество нули. Да оставим това число, няма да го разберете. Едно ще знаете. За да се развие миротворството, изисква се цялата вечност. Под думата вечност аз разбирам, че всички добродетели, които се проявяват в божественото естество, трябва да дойдат и да подкрепят мира. Мирът, миротворството. Е най-хубавото качество, което човек трябва да има в себе си. С това се отличава ангелският свят. Светът на мира е ангелският свят. Само там, където има мир, ще може да има музика, поезия, изкуство, живот в пълнота. Където няма мир, не може да има никаква култура. Разбирайте. Култура в пълния смисъл на думата. Писанието казва ‒ блажени миротворците, защото синове Божии ще се нарекат. Някои казват ‒ да примирим хората. Не да ги примирим, но да ги научим на онзи велик закон да бъдат миротворци. Да примириш хората ‒ не е изкуство. И сега ще проповядват на хората, че трябва да бъдат миролюбиви. Християните трябва да бъдат не миролюбиви, а миротворци, в себе си трябва да носят това качество. Може да се познае, че носят това качество, ако са синове Божии, само синовете Божии могат да бъдат миротворци. Някой казва ‒ Аз примирих, еди кои си хора. Че кой не може да примирява? Кой не може да примирява стояга? Но това примирие ли е? Кой не може да умиротворява една страна? Но това миротворство ли е? Не е. Блажени миротворците, защото те, синове Божии, ще се нарекат. Кога? Когато човек прояви това качество в себе си, вие ще проверите това, що миротворството дойде във вас, вие ще сложите ред и порядък във всяка ваша мисъл, във всяко ваше желание, във всяко ваше действие. Това миротворство ще ви свърже с Бога, с небесния свят, с светиите. Миротворството ще ви свърже още със света на ангелите, с всички слънчеви системи, понеже сте синове Божии. След като ви свържат с Бога, вие ще бъдете в сила да проявите вашето миротворство и отвън. Блажени миротворците, казва Христос, онези, които любят Христа. Вярват ли в тия думи? Понякога ме очудват хората, когато говорят за любовта, а не вярват в нея. Съвременната любов е такава, че когато някой възлюби някого, вече ни му вярва. Някой казва за някого, аз много го обичам. Да, защото той ти дължи. Това не е миротворство. Ти имаш да взимаш от него и постоянно го подозираш, че не може да си изплати дълга. Ти обичаш нещо в някого, но какво? Обичаш онова, което си вложил в него, искаш да си го вземеш и след като си го вземеш казваш, за този човек вече пет пари не давам. В първо време... За да го залъжиш малко, казваш, — аз имам за теб добро понятие, ти си добър човек. — Да, но това е залагалка. — Обичам те, но я ми дай парите. Когато си вземеш парите, казваш, — страшен вагабонт си, аз вече пет не ти давам. Това е сегашната култура. Преди две години хората са били такива и сега са такива. Всичко това ние вършим всеки ден и не се срамуваме от себе си. Станали сме толкова дебелоки, че не ни е срам. След като кажем нещо дебелашко, грубо, после казваме, ама че го казах, хубаво излезе. И сега... Религиозните, като вземат някои листове от Евангелието, четат, прилистват и казват, тъй е казал Христос, тъй е казал апостол Павел, тъй е казал евангелист Матей, евангелист Йоанн, пророк Исая и други. Разбрали сега? Казвам, а ти разбрали? Нито ти, нито аз сме разбрали още. Що ме така, защо ще убеждаваме един човек да вярва в Бога? Някой казва, че трябва да имаме вяра. Бих ви запитал, в какво трябва да имате вяра? Понеже вярата е един закон на ума, казвам. Слушай, приятелю, ние сме двама души на земята, и за да се разберем, ти трябва да вярваш, тоест, трябва да събудиш Твоята разумност и интелигентност. И аз трябва да вярвам, т.е. да събудя своята разумност и интелигентност. И след като събудим разумността и интелигентността, която Бог е вложил в нас, ще можем да живеем като разумни същества. Следователно, ние ще видим, че сме две разумни същества, които трябва да се споразумеят. Вие казвате, ние може да си вярваме един на друг. Как? Хората пренасят вярата в областта на чувствата и любовта, а ние я пренасеме в друг свят, ние я взимаме в друг смисъл. Вярата не е любов. Вярата е закон на ума, на знанието. И апостол Павел е искал да докаже, че пътят на мъдростта е път на спасението. Чрез мъдростта хората се спасяват, чрез любовта добиват живот, а чрез истината се освобождават. От какво се освобождават? Когато една майка се освободи от своето дете. Какво показва това? Ако един човек може да роди мира в себе си като едно свое дете, той се е освободил, той е разбрал дълбокия смисъл на мира. Какво е мирът? Той се явява в света, винаги след катаклизъм, след голямо разбъркване, като дойдат разумните същества да разбъркат всичко в света и после да се заемат да поставят всичко в съчетание, казваме, че в тази държава има мир, има ред и порядък. Редът и порядъкът са само изводи на мира. Защо много от съвременните хора полудяват? Защото нямат мир. Аз следя това. Някои религиозни казват, че еди кой си, че еди коя си, полудели. Как няма да полудеят? Те нямат мир в себе си, нямат любов в душата си. Аз не съм срещнал до сега човек, който да има мир, вяра, надежда и любов в душата си и да е полудял, а хиляди хора съм срещнал които полудяват, защото нямат тези неща в душата си. Какво нещо е полудяването? Разбърква си ума и стават избухливи вещества. Каква е разликата между силата на една бомба и силата или енергията, която иди от слънцето? Разликата е тази, че бомбата избухва изведнъж разрушава всичко наоколо, а онези нези енергии, които идват последователно от слънцето, постепенно падат върху човека, като го повдигат и възрастват неговите семенца. Следователно, човек в даден случай може да заеме положението на една бомба, да експлодира и да мисли, че има характер какво седи човешкият характер? Той седи в разумно написаните в неговата душа неща. Когато човек пази нещата, които Бог е написал в неговата душа, това показва, че има характер. Божественият дух още пише в човешката душа. Всички разумни неща в нея, които не търпят никакво коригиране. Никакво поправене са написани от Божествения дух, той не само ги е написал, но ги е врязал дълбоко в душата на човека. Това се нарича характер. И тъй, мирът, миролюбието, което човек трябва да има в себе си, е едно от благородните качества, чрез което може да запази своето равновесие. Щом е миротворец, той ще стане сим Божи. Щом човек има това качество в себе си, всички сили ще се балансират в него и той може да направи всичко. Или, казано другояче, той е човек, който всичко е направил. Често ние казваме, аз мога да направя така, че да оправя България. Смешно е това, да оправиш България, да оправиш Англия, да оправиш Америка. Аз питам, ти оправили себе си? — Аз съм, казва някой благороден човек. Казвам му, ела да живеем един месец заедно, че ще видиш, колко сме благородни и двамата. Един месец ти ще плащаш и за мен... И за себе си. Ти ще готвиш, аз ще ям. През това време ще гледам лицето ти, дали ще се измени или не. Вторият месец ти ще ме изпиташ. Аз ще плащам, аз ще готвя, а ти ще ядеш и ще гледаш моето лице. Ако твоето и моето лице се изменят. Не сме миротворци, но ако не се изминят, ние сме миротворци. Някой казва ‒ аз направих едно добро дело ‒ не, благодари, че в това дело твоето ум и твоето сърце взеха участие. Благодари, че има възможност да се проявиш. Аз няма да мисля да нахраня целия свят. Но ще помисля, само да ми се отдаде случай да направя едно добро дело, защото онзи, който е създал света, е промислил за него. Да се займам аз да промислям за целият свят е светотатство. Бог, който е създал света, всичко е предвидел, всичко е промислил, и за най-малките животинки, които живеят. Дълбочините на океаните и за най-висшите същества, на всичкия е дал, условия за живот. Някои казват, защо съществува смърта, защо стават всички промени в света. Това са Божии работи, от всички тия работи ти нищо не разбираш и казваш, защо съществува смъртта? Вие сте чудни. Бог гледа друго яче на смъртта, на всички работи. Ако взема едно парче лед и го стопя на огъня, превръщай го в вода, какво ще кажете? Ще кажете ‒ «Умря ледът» ‒ не, това не е философия. Ледът се е привърнал в вода. Питам някого ‒ тази вода... От лед ли е станала или ледът е станал от вода? Той ще каже, че водата е станала от лед. Не, водата от лед никога не става, но ледът става от вода. Някой казва, от омразата ще се роди любов. Това е крива философия. От омразата любов не се ражда. От любовта омраза става. Кога? Когато любовта е малка, тогава казвам, малката любов създава леда, а голямата създава водата. Малката любов произвежда леда и като го пипнеш студен е, а голямата произвежда водата. След това... Още по-голямата създава парите, още по-голямата любов създава пламък и огън, още по-голямата любов създава светлината, а още по-голямата какво създава? Създава мира. В древността при един от знаменитите адепти Ешавора се явил архангел Аниил. И му донесъл две написани книги, като му казал, — в тия две книги се съдържа знанието на цялото човечество, едната ще запазиш за себе си, никой освен теб да ни я пипа, а другата ще оставиш отвън, да се учат по нея твоите ученици. И се върнал тогава в света на светлите духове. Започнал ешевора своята работа, поканил всички, на които съзнанието било повдигнато, да дойдат да учат от новата книга. Един след друг започнали да идват ученици, за да си учат. Всеки, който завършвал, трябвало да прелисти книгата, да прочете най-важното място и след това да я затвори. Ала учениците, намирайки най-важното място, толкова се влюбвали в него, че отрязвали листа, в който бил тъничък, и го скривали в себе си, излизали оттам пак един по един. Това последно прилистване на книгата се изчитало е като диплом за завършване на училището. Тъй като учениците се изреждали един след друг, година след година, книгата доста се смалила. Тези, които идвали по-късно, казвали на Ешавора, тази книга не е пълна, от небесния свят не са се доизказали, забравили са да напишат някои неща. Ех, казвал им той, недописаното. Вие ще напишете, всички ученици продължавали все тъй да четат и да се откъсват по един лист от мястото, което им харесва, докато най-после Ешавора забранил книгата да се отваря. Сега от тази книга за света са останали само два листа — Стария и Новия Завет. И днес... Всеки от вас носи по един лист от книгата. От всичкото знание, което се е разпръснало по света, станала днешната голяма галиматия. Тие листа не били номерирани и хората не знаят, кой какво носи. Забравили са. Сега и в науката, и в религията всеки пише по цели томове върху листа, който си е взел, всеки написва по нещо, но откъде са тия листове, и онези, които са взели листа на миротворците, също пишат по нещо, и след като се бият, бият, хората най сетни казват. Елатя да се примирим. Уилсън даде на света Четиринайсет точки за мир. Миротворец беше той, но това е външният свят, да се върнем към себе си. Блажени миротворците, защото те, синове Божии, ще се нарекат. Сега някой може да каже ‒ не съм ли християнин? Казвам да, християнин си. Не съм ли аз, който вярвам в Христа? Казвам, да, вярваш в Христа. Не съм ли аз, който обичам Бога? Казвам, да, вярвам, че обичаш Бога. Не съм ли аз, който служа на Отечеството? Да, ти си, който служиш на Отечеството. Не съм ли аз, който обичам човечеството? Да, ти си, който обичаш човечеството. Питам, коя кошка не обича своите пиленца? Коя кошка не обича своите яйца? След като снесе едно яйце, куткодяка. Това, че аз вярвам в Христос, показва само един момент на вярване. Че аз любя, показва само един момент на любов. Това, което ние изказваме, аз любя някого, какво означава? Сега ли го залюби? Сега, когато го видях, казвам. Ако е така, съжалявам. Ако любовта сега се заражда във вашите сърца, това не е любов. Ако вярата сега се заражда във вас, това не е вяра, аз мога да нарека. Тия неща любов, вяра, но не е така. Ако доброто сега се заражда във вашата душа, това не е добро. Ако запалите една свещ и кажете, че вие създадохте тази свещ, това не е вярно. Тази светлина сега ли се е образувала? Сега. Не, е приятелю. Тази светлина си е съществувала, тя е била, а сега само се проявява, пък и още не е проявена в света, в своята пълнота. В древността, при един вярващ, който живял 20 години в една пещера в пустинята, идва един господин и вижда, че този постник, Чете библията на една малка свещ. Тогава той му казва ‒ ако четеш библията на тази малка свещ, нищо не ще можеш да разбереш от нея. Постникът му отваря една врата и от нея излиза такава блестяща светлина, че господинът, ослепял, не могъл да издържи на светлината. И след това постникът казал ‒ аз чита Библията при такава светлина, от която хората, като не разбират законите, ослепяват. Свещ, която носи светлина и знание за вас, която носи свобода за вас, не произвежда никакви противоречия. Тази светлина ни свързва с Бога, онзи велик, извор на любовта. Може ли някой от вас да ми обясни, кои са били подбудителните причини на Божественото естество в Бога да създаде всички тия светове? Било ли е необходимо Бог да създаде тия светове или в Него е имало някаква милост? Било ли е време, когато тази Вселена не е съществувала? Не, тя всякога е съществувала. Някои казват, че сегашната вселена щяла да изчезне. Не, това са наши предположения. Светът всякога е бил и всякога ще бъде, защото е едно проявление на Бога, а в Бога нещата са всякога последователни. Има промени, но нещата са всякога постоянни. Следователно... Нашето сегашно слънце, според Моисей, до четвъртия ден от създаването на света не е съществувало. И рече Бог да бъде виделина и стана виделина, а до тогава, според Моисей, нямало слънце. В четвъртия ден, казва се в писанието, Бог направил слънцето и луната. Какво означава това слънце? То значи, че в четвъртия ден на космическия човек се е проявил човешкият разум, най-възвишеното нещо в човека. Тогава се създал умът в този космически човек, и той съзнал, че може да мисли и да работи така, както Бог работи в света. Това подразбирал Моисей казвайки, че в четвъртия ден Бог създал слънцето. Мойсей не говори за това обикновено слънце, защото за нас в природата ден и нощ няма, Тоест днес и утре няма. Като казваме днес и утре, то е за унази неразумна природа, какво отношение има между изгряването и залязването на слънцето. За разумния човек тия процес имат съвсем друго значение. Аз мога да правя разлика между изгряването и залязването. В какво се проявява тя? Когато слънцето изгрява от изток, това ни радва, но когато залязва на запад, за нас настава скръп. Защо да скърбим? Когато у нас слънцето залязва, за другите изгрява, а когато за тях залязва, за нас изгрява. И тъй, има ли изгряване и залязване на слънцето? В света има само един изгрев. Изгряването на слънцето, за нас ние наричаме изгрев, а изгряването му за другите... Наричаме залез. Следователно, когато любовта се прояви за другите хора, ние казваме, нашата любов залезе вече. Не е така. Ако ти можеш да пътуваш с бързината на светлината, ако можеш да вървиш с бързината на това слънце, ще има един вечен ден. Но понеже сме материалисти, има ден и нощ за нас. Някои казват — страшно нещо е тъмнината. Питам — защо има тъмнина? Аз гледам иначе на тъмнината. Представете си, че сте работници и за вас, работниците, няма никакъв закон, който да определя. По колко часа на ден да работите? Ако няма залез, какво ще направите? Ще работите, докато слънцето грее. Докато то грее, господарят не ви пуска да си отидете от дома, но щом залезе, той ви пуска. — Лошо нещо ли е тъмнината? — казвам. — Светлината ти дава възможност да работиш а тъмнината — възможност да почиваш. Кое условие е по-добро? Защо господарът ти не иска да работиш на тъмно? Тъмнината е дошла, за да те освободи, да ти даде възможност да си починеш. Понеже твоят господар е неразумен, Господ е създал тъмнината, за да те освободи, да си починеш. Малко. Господарят ти казва, сега си върви, а утре, като изгрее слънцето, ще дойдеш, патната работиш. Ако понякога в душата ти дойде една малка тъмнина, това лошо ли е? Ти имаш светлина, радостно ти е на душата, светло ти е на ума, но мразиш някого. И постоянно го носиш в ума си, и както ти е светло, кажеш си — аз ще му дам немо. Кроиш си разни планове. Тази светлина в дадения случай не ти ли пречи? Ала дойдат след това големи страдания, скърби, и ти забравиш този човек. Питам — какво нещо са скърбите, страданията? Те са тъмнина, която е дошла специално за теб. Е, тази тъмнина не е ли едно добро в този случай? — Добро е. Тя ти е оправила в пътя ти, върнала те от лошите ти намерения. Сега кое състояние е по-хубаво за теб? — Второто. И тъй, това, което е тъмнина за нас, за другите... Е светлина. Онази светлина, която не може да реагира върху нашите очи, се представя за нас като тъмнина, а онази светлина, която реагира върху нашите очи, се представя като светлина. Следователно, нашата светлина за другите същества е тъмнина, а нашата тъмнина, която настава вечер, е светлина за по-напредналите същества. Значи, в света всичко е светлина, казва писанието, светлината свети в тъмнината и тъмнината я не обзе. Вие тогава казвате, виждате ли, тъмнината не обзе светлината? Не, евангелист юан. Като е писал това, като окултен ученик е подразбирал друго. Сега аз няма да спирам и да обяснявам всичко това, понеже ако се спра да обяснявам, вие ще се намерите в положението на онзи беден човек, пред когото се отваря една стая с най-хубави, скъпоценни камъни. В главата на този беден човек, като види тия камъни, ще дойдат всички изкушения, и той ще започне да мисли, откъде да влезе. Целият съвременен свят днес се намира под хиляди заблуждения, и християнският свят също се намира под такива заблуждения. Някой казва, например, ‒ Господ не може ли да оправи тази работа? ‒ Може, как не. ‒ Е, тогава аз няма повече да ора, да сея, да копая. И започва молитвата си ‒ Господи, изпрати ми някой човек, който да уре, да сее, да копае заради мен. Моли се, моли се дълго време, най-после аз го чуя, намеря някой, който да му уре и да му копае, и му го пратя. Тогава той си казва ‒ ‒ Ето, Господ ме послуша. ‒ Това нещо лесно мога да направя. ‒ Защо? ‒ Защото хора за работа все ще се намерят. ‒ Казвам на някого ‒ Слушай, колко искаш да ти платя, за да работиш на онзи? ‒ Сто лева. ‒ Хубаво, иди да работиш. ‒ Аз му изпращам този човек, за да не беспокои Господ. На втория ден стане, пак би Господ, пак пратя някого, на третия ден пак се моли, но този път вече не изпращам никого. Той си казва, днес молитвата ми не се чу. Не, у нас такива моления не стават, такива молитви не се приемат. Зле се молим ние, съвременните хора, работата е едно благословение — да ореш, да купаеш, да сееш, да женеш, да работиш — това е една привилегия. Ако мислиш, че Господ трябва да те освободи от ралото, от мотиката, зле разбираш законите. Та ти още не си работил, по малко ще работиш. И е казано, като влезеш в училището, няма изведнъж да свършиш всичката си работа, а помалко, помалко, днес малко, утре малко и така нататък. Казва някой, че иска изведнъж да стане чист и свят човек. Не може изведнъж. Днес ще бъдеш една въщена свещ. Утре ще бъдеш две вощини свещи, на третия ден ще бъдеш три вощини свещи и след време ще имаш светлината на сто милиона свещи. Като отидеш на онзи свят, тази светлина ще бъде пак като светлината на една свещ и ще започнеш отново да изучаваш Божия закон. Блажени миротворците! Защото те, синове Божии, ще се нарекат. Миротворството е едно от качествата на великите души. Срещал съм някои християни, които казват, — ние се родихме от Бога. Хубаво родил се от Бога, а дошъл да спори с мен, да ми казва, — ти не си на правата страна. Е! Казва му, тогава ти не си на правата страна. Ти няма да ми казваш, дали съм на правата или на кривата страна. Дали съм роден от Бога или не, дали съм на правата страна или не, това аз зная. Нима волът не знае, че е вол, знае това. На вола няма какво да доказвам логически. Нито математически, че се различава от мен. Ще му кажа ‒ Ела при мен, тук има огледало, хайде да застанем пред него. По какво се различаваме сега? Той ще погледне, ще му кажа ‒ На моята глава рога няма, на твоята има. Аз имам две ръце и на тях по пет пръста, а ти имаш... Четири крака и на тях по едно раздвоено копито. Най-после съблика дрехите си. — По какво се различаваме? — Аз нямам козина, а ти имаш козина по цялото си тяло. — Е, каква е философията сега? Волът пита. — Кой ми сложи рогата? — Ти. — Кой ми сложи копитата? Пак ти — нищо повече. А на теб кой ти сне рогата? Аз. Кой ти сне купитата? Аз. Как? Ако ми станеш ученик, ще кажа — нищо повече. Сега това е една алегория в нашия живот. Някои питат — как ще познаете, кой вярва в Христос? И кой не вярва? Как ще познаете, кой е роден от Бога и кой не е роден от Него? Роденият от Бога грях не прави, казва писанието. Роденият от Бога има в душата си такава велика любов, какъв велик извор на любовта, че никакви противоречия не съществуват за Него. Роденият от Бога има такава пръчица, че с нея всичко може да направи. На него всички хора са му братя, не по тела, а по души. Когато ти си роден от Бога, ще разговаряш с душите на всички хора. Преди известно време дойде една сестра и ми каза ‒ искам да дойда да спя в твоята къща. ‒ Не, ти не ще можеш да спиш тук, на теб ти е определено къде да спиш, този град е голям, иди при тия хора, при които ти е определено, да им поговориш и ще те приемат. ‒ Как да ги намеря? ‒ Ще ги намериш тъй, както и друг път си ги намирала. ‒ Според вашата философия ще кажете ‒ Жестоко е това. ‒ Хубаво. А защо онзи ангел дойде при Корнелий и му каза да отиде в Кесария и да попита за Петър? На Петър бе определено да поговори, да проповядва на Корнелий. Ангелът не се спря да разказва на Корнелий тази велика истина, но го прати при Петър, той си има по-важна работа. Ангелът не се занимава с забавачница. Това, което казва на Корнели, се подразбираше така ‒ повикай Петър, за да ти разкаже това, което хората трябва да знаят за забавачницата. Той се занимава с забавачницата. Всичките църкви на света аз наричам забавачници, всички хора, които се раждат аз наричам хора на забавачницата. Кое пиле, като се роди, не се радва. Кое теле, като се роди, не се радва. Пилето казва ‒ аз се родих. Телето казва ‒ аз се родих. Човекът казва ‒ аз се родих. Хубаво, и тримата се родиха, но еднакви ли са по своето раждане? Пилето казва ‒ аз се родих от Бога. Да, роди се като Пиле. Телето казва ‒ аз се родих от Бога. Да, роди се като теле. Човекът казва ‒ аз се родих от Бога. Да, роди се като човек. Някой ангел казва ‒ аз се родих от Бога. Да. Роди се като ангел — това е истинската философия, това е дълбокото, вътрешното разбиране на нещата. И тогава, като се родиш като ангел, ще имаш онзи дълбок мир в себе си, ще бъдеш миротворец, ще бъдеш син Божий. и където и да отидеш, ще ти бъде безразлично. Ти ще бъдеш свързан с Бога, ще имаш светлина и където и да влезеш между хората, ще бъдеш образец. Смисълът на живота седи в това, да няма противоречия, и аз няма да се спирам да ви убеждавам да вярвате като мен. Няма защо да вярвате като мен, можете да си мислите свободно, вие можете да живеете в този свят който живея и аз, и аз мога да живея в този свят, в който живеете вие, но той да е един разумен свят, да като се срещнем да се разберем, а не, като ме срещне някой да се стъписа, да се стресне, сякаш е срещнал някоя мечка. Някой казва за друг, — той е по-учен от мен. Какво от това? Аз се радвам, че е поучен. Еди кой си е поумен и по-силен от мен? Какво от това? Като е поумен и по-силен, той ще ти услужи. Като казваш, че някой е поучен, поумен или по-силен от теб, значи в теб се крие користолюбие. Ти си един горделивец. Той ще ме засенчи. Ако работата се състои в това, че еди, кой си щял да те засенчи, какво по-добро от това. Аз ще кажа, приятелю, я ми кажи, как изработи своята доброта. Кажи ми метода, по който си е изработил, за да мога и аз да стана по-учен, по-умен и по-силен. Това ме радва. А вие казвате? От него ли ще се уча? А от кого ще се учиш? От своя дух... Чей кокошката може да каже така? Аз ще се уча от своят дух. Ако се учи от своят дух, какво ще стане? Кокошка. И телето може да каже. Аз ще се уча от своя телешки дух. Ако се учи от своят дух... Какво ще стане? Теле. И човекът може да каже, аз ще се уча от своя дух. Ако каже, какво ще стане от него? Човек. Но ако някой каже, аз ще разсъждавам като ангел, ще се уча от него, какъв ще стане? Ангел. И тъй, духът Божий има степени на проявление. Като дойдете до това положение, вие трябва да бъдете толкова чистосърдечни, толкова безпощадни към себе си, толкова искрени в душата си, толкова истинолюбиви, че въпросът за намирането на истината да бъде поставен у вас така, както Бог го е вложил в душите ви, по отношение на Бога. Вие ще се поставите с всичкото си смирение, ще кажете в себе си — аз искам да бъда миротворец, искам да бъда син Божи. Това е най-хубавото качество. Ще каже някой — но ти не си такъв, нищо аз търся метод, това някога съм го имал и сега искам да го намеря. Всички ще бъдем синове Божии, но кога? Когато бъдем миротворци, когато проявим миротворството в себе си, това ще бъде печат, че сме синове Божии. Някои искат първо да бъдат синове Божии, а после да проявяват миротворството. Не, това не е възможно. Сега да се върна към мисълта си. Тия въпроси, които развивам, не трябва да ви смущават. Това са само методи, които изяснявам, но във всяка беседа има една основна мисъл, която трябва да остане в ума ви. Вие идвате при мен и носите своята свещ, но нямате запалка, с която да я запалите. Питате ме, мога ли да ви я запаля? Мога, но не обръщайте внимание на моите особености. Аз мога да бръкна в джоба си, да извадя една кутийка, да я развия от книжката й, но всички тия неща ще оставите на страни. Вие ще чакате тихо и спокойно. За вас е важен този момент. Да извадя една клечка хибрид, да драсна и като запаля вашата свещ. А това, откъде ще извадя кибрита, как ще го развивам, какво ще ви говоря, какви пояснения, какви допълнения ще ви давам, не е важно. Важното е изваждането на клечката гибрит и запалването на вашата свещ. Като я запаля, ще кажете. Радвам се, че запали свеща ми и сега ще можем да вървим заедно. Казва един стих. Отписанието Ако трябва да запаля своята свещ, от Словото Божие трябва да я запаля, за да гори, без да изгаря. А сега ние имаме едно извратено понятие, че всички неща, които живеят, горят. Да, горят, но изгарят, а свещ, запалена от Божествения огън, гори и не изгасва. Това вечно горене ние наричаме закон на растеж. Ако погледнете един човек, какво представлява той? Той е една запалена свещ, която расте на божествения огън, вътре в божествения дух. Изгасете този огън и всяко растение, всяко съществуване ще изчезне. Ние растем при огъня. Сега някой ще ми каже, ние трябва да се пазим от огъня. Не, миротворецът не живее във въздуха, той живее в този божествен огън, в най-усилените пламъци. Само такъв човек може да бъде миротворец. Ако вие искате тъй, както си дишате въздуха, да бъдете миротворци, лъжите се. Това никога не може да бъде. Каква е тази ваша философия? Нас са ни заблудили, че огънят е опасен и затова го държим само в печките си. И за Слънцето казвам същото. Нека седи далеч от нас, защото ако дойде на Земята, ще изгори всичко. Научените, които поддържат тази теория, казвам, че на слънцето, вътре в неговия огън, живеят същества. А, живеят същества? Да, както има риби, които живеят във водата, както има птици, които живеят във въздуха, така има и същества, които живеят в слънцето, в този огън. Казвате. Това науката не е доказала. Казвам. Моята наука е доказала, че на слънцето живеят същества. Казвате, това е от хиляда и една нощи. Аз казвам, това е книга на хиляда и две нощи. Аз имам книга на хиляда и три нощи, на хиляда и четири нощи, на хиляда и пет нощи. Това е книгата на огъня. Блажен е онзи, който може да живее в огня. Този свещен огън ще ни очисти от всички грехове, ще смъкне всичките ни нечистоти, ще изхвърли тази тъмнина от нас и ще ни направи светли, чисти като кристал. По какво се познава чистотата на един кристал? По това, че може да причупва светлината. Ако светлината влезе в един кристал и се причупи, тогава той придобива цена, а ако не се причупва, не струва и пет пари. Ако твоята душа влезе в тази чистота и светлината ти не се причупва, колко струва твоята душа? Блажени миротворците, защото те, синове Божии, ще се нарекат. Що е миротворството? Миротворството е един велик божествен лъч, който излиза от дълбочините на човешката душа. Миротворците ще се нарекат синове Божии, ако издават божествена светлина. Която излиза от този божествен пламък, който е създал Света. 21 декември 1924 г. София